החלק בתורה שהיום אנחנו נתעסק הוא פרשת השבוע, פרשת משפטים. הפרשה הזאת היא השישית בספר, בספר שמות. היא מתחילה בפרק כא, פסוק א, ומסתיימת בפרק כד שזה 24, פסוק יח שזה פסוק 18. רוב הפרשה שלנו, למי שקרא אותה, ולמי שלא, אני מאוד ממליץ לקרוא, רוב הפרשה מפרטת מצוות ודינים רבים, שכנראה היו מאוד חשובים לאלוהים שהוא החליט לתת אותם לעם שלו. ואם אלוהים מחליט לתת לנו משהו, אז כמובן שזה דבר שהוא ברכה מאוד גדולה בשבילנו. Uh, הדינים האלה והמשפטים הם בעיקר כאלו שקשורים דווקא לתחום המשפט, לתחום המשפטי. אבל היום כמובן שאנחנו לא יכולים להתעסק בכל המשפטים והדינים, אפשר להקדיש לזה שנה שלמה של דרשות. Uh, היום אני דווקא רוצה להעיר את המשפטים שאלוהים קבע לגבי היחסים שלו, היחסים שלו uh, עם בני עמו ובמיוחד לאלו מבני עמו שנמכרו לעבדות, שנמכרו לעבדות, ואתם יודעים שבתקופה של התנ״ך אנשים היו נמכרים, ממש ככה, לעבדות כדי לחסות על חובות וכיוצא בזה. בואו נפתח בספר שמות פרק כ"א, זאת אומרת 21, ונקרא את פסוק 2, תשיאו לב, כי תקנה עבד שמות עברי, שמות זה אקסודוס, שמות פרק 21 פסוק 2, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם, חינם, המושג עבד עברי, אתם שמתם לב שזה חשוב מאוד כי הוא חלק מהעם של אלוהים, הוא בעצם אחיך, מישהו מבני עמך שאתה יכול לקנות אותו, אפשר לקנות אותו, מה זה אומר לקנות מישהו? מה זה אומר לגביו? מה זה אומר בעצם על עבד שהוא נמצא בבית של מישהו בתקופה מסוימת? כאן כתוב שהוא יעבוד כמה שנים, זה לא לנצח, הקנייה אינה יכולה לעבור את סך ששת השנים, כמו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך אתם רואים שזה בעצם אותו עיקרון שש שנים אתה יכול להבין אותו אבל בשנה השביעית הוא יוצא לחופשי יש פה את הנגיעה כמובן ליום שבת לזמן שהוא נמצא עם אלוהים הוא יכול להיות איתך כל הששת ימים כן כל הששת השנים האלה חינם שהוא לא צריך לשלם יותר כלום אבל כן העבד לא לא זהו הוא כבר לא חייב שום דבר לאדון שלו בוא נמשיך לקרוא בספר ויקרא ספר ויקרא פרק 25 מפסוק 39 עד 42 ויקרא זה לויטיקוס למי שרוצה לדעת וכי ימוך אחיך מה זה ימוך זה לא ימות כמובן מה זה ימוך מי יודע שהוא יהיה עני אוקיי שהוא לא יהיה לו כסף, שהוא יהיה אביון. וכי עמוך אחיך עמך, ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. שימו לב איך הוא צריך להתייחס אליו. כשכיר, כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. ויצא מעמך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו ואל אחוזת עבודיו ישוב. פסוק מב, זאת אומרת ארבעים כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם בארץ מצרים. לא ימכרו ממכרת עבד, לא תרדה בו בפרך ויראת מאדוני, ויראת מאלוהיך, סליחה. אז שימו לב שהעבדים העבריים לא היו עבדים כמו בני ישראל במצרים. אתם שמים לב? הם לא בעצם קיבלו את אותו יחס מאלוהים, הם היו עבדים עם זכויות סוציאליות. <laughs> לא, הם לא קיבלו אה, את אותו יחס שפרעון נתן להם. היחס מאלוהים לעבד, הוא בעצם יחס אוהב, יחס אה, שווה, אה, שווה זכויות אה, בעצם כמעט באופן אה, גורף לאנשים שהם עובדים רגילים, אוקיי? לאנשים שהם שכירים. כתוב כשכיר, כתושב יהיה עינך. בני ישראל אה, כעובדים, כעבדים, היו להם זכו, אה, זכויות של עובדים בשכר. הם היו בעצם שכירים, העמדה שלהם בבית של האדון שלהם לא הייתה נחותה אליו, הוא לא היה מסתכל עליהם מגבוה. התנאים שהם חיו היו זהים לתנאים בעצם שהאדון היה חי. שניהם היו בעצם אה, עבדים, נכון? גם האדון וגם העבד. למי הם היו עבדים? לאלוהים. <אח> לאלוהים, נכון. אה, העניין שאנחנו מדברים פה היום אה, קשור באופן מאוד חזק ל, אה, לעבדות שלנו לאלוהי ישראל ולא לעבדות שלנו לבני אדם כי אלוהים בעצם אומר לנו לבני אדם מתוך העם שלך אתם לא תתייחסו אליהם כמו שעם אחר היה מתייחס אליכם כמו המצרים אתם צריכים להבין ששניכם עבדים גם אם אתה מלך שקוראים לו דוד לדוגמה שהאלוהים קרא לו עבדי נכון או אם אתה אדם פשוט יש לכם בעצם את אותם זכויות אל מול אלוהים. העבדים שאנחנו מדברים עליהם הם היו אנשים שהם קיבלו מאלוהים את האפשרות להיות, להיות תחת השליטה שלו בבית של מישהו אחר. השליטה שלו מתבטאת במשפטים שהוא נתן. זאתי ההגנה שלהם. ההגנה שלהם היחידה היא לא במה האדון שלהם מרגיש או איזה חוקים הוא ממציא, אלא בהתאם למשפטים של אלוהים. עכשיו יש לנו בחדשות את כל הסיפור הזה של נתניהו ואשתו, ואלה שעבדו אצלם בבית, ויש שם סיפורים שהחדשות מאוד אוהבים לחטט ה... לאנשים בחיים שלהם. ויש כעבדים במרכאות כמובן הם לא נחשבים לעבדים אבל אלה שעבדו בבית שלהם מתלוננים הם לא בסדר הם אומרים לא נכון העבדים לא בסדר אומרים לא נכון האדון לא בסדר מתווכחים בעצם מי אשם בכל מה שקורה ואתם רואים שבעצם אצלהם המשפטים של אלוהים אינם קיימים אני רוצה שנקרא בבראשית 15 פעמים מ-1 עד 3 <עד> אז זה נשאר עד אני אתן לך דוגמא. שנת היובל היא בעצם השנה שאפילו אם קנו אותך שלוש שנים ואת צריכה לחכות שש שנים, אז כשמגיע שנת היובל את מסחררת. כן, אבל... מבינה? <עד> אבל אם לא, אז זה שש שנים. לא יותר משש שנים, אוקיי? זה לא יותר משש שנים, אבל אם נגיד... מישהו קנה אותך בכמה שנים לפני שנת היובל, הוא חייב לשחרר אותך בשנת היובל, אוקיי? וזה לא משנה אפילו, אז לכן, אנשים לא היו קונים אותם כעבדים אולי לפני שנת היובל, אם נניח זה היה שנה לפני, אז זה לא היה טעם לקנות עבד שהוא השתחרר בשנת היובל. שנת היובל זה שנת חמישים. עוד חמישים שנים. תראי חמישים שנים מהחמישים השנים הקודמות. אבל אני לא, לא, לא, הוא לא מוכן כחמישים שנה, מה פתאום? לא, יש, הוא יכול להישאר כמו החופשי. לא, לא, אבל זה לא קשור לחמישים, הוא יכול להישאר גם שבעים. או תשעים. אבל מה שאפשר להכריח אותו זה רק שש שנים. אחרי שש שנים הוא חייב לשלוח אותו לחופשי. אם הוא רוצה. כן, אם העבד רוצה להישאר, הוא יכול להישאר. כן, אבל האדון לא יכול להחזיק אותו בכוח. נכון, אבל אל... כן, smokedu, שנת החיים, אם הוא לא חייב להיות הוא לא חייב להיות עבד לעולם. אם הוא לא עולה. אם הוא מחליט, הוא אומר, טוב, זה כבר כתוב, אנחנו נקרא את זה בשקופית הבאה, אוקיי? בראשית 15, 1-3, שימו לב על עבד מאוד מיוחד, עבד של אברהם. הוא היה בן בית אצלו. אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברה, אב, אברהם במחזה לאמור אל תירא אברהם אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד ויאמר אברהם אדוני אדוני מה תתן לי ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי ודמשק אליעזר ויאמר אברהם הן לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי עבד אברהם הוא היה בן בית ולא, ולא סתם בן בית היו לו זכויות של יורש ממש ככה במידה ולאדון לא היו ילדים, העבד שלו, הוא היה יורש את, את האדון. העבודה, תשימו לב, בשביל אליעזר לא הייתה סתם עבודה אצל אברהם. זה היה מעין שליחות בשבילו. הנאמנות של אליעזר לאדון שלו הייתה גדולה, ולכן הוא היה ממש בן בית. לא היה אה, בעיה של דם כאן. גם אם אליעזר באמת לא היה הבן של אברהם, עדיין הוא קיבל את הזכויות של יורש עקב הנאמנות שלו. אתם שמים לב שהקרבת דם היא לא משחקת תפקיד במשפטים של אלוהים. מדוע? מכיוון שכולנו ילדים של אלוהים. הקרבת דם לא חייבת להיות כאן אה, אה, נושא שהוא מעכב. אה. אז כמו שאנה אמרה בפרשה שלנו אנחנו גם קוראים על אפשרות של קשר תמידי בין עבדים עבריים לאדונים שלהם בשמות פרק 21 ב-5 עד 6 ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי לא אצא חופשי והגישו אדוניו אל האלוהים שימו לב למי הוא מגיש אותו והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם אנשים שהם נקנו כעבדים יכול להיות שהם נקשרו לאדון שלהם במידה כזאת שהם מאוד אהבו אותו ואת הדרך חיים שלו ואת הבית שלו ואחרי שש שנים הרגישו שהם ממש רוצים להישאר שם. לא רק זאת, במשך ששת השנים שהם גרו אצלו, היה אפשרות שהם הכירו עוד אמה קוראים לה, זאת אומרת עבד אישה, החליטו להתחתן בעל הבית, האדון, אמר למה לא, תתחתנו כתוצאה מהחתונה הזאת, נולד להם ילד, ואז אחרי שנה, שנתיים, שלוש, הגיע, שש שנים הגיעו לסיומן, <ש> והעבד היה יכול לצאת לחופשי, אבל אה, הייתה בעיה, מכיוון שהאמה והבן שלה, שלו גם, יצאו, אה, אמורים להישאר יחד עם האדון הקודם של ואז הייתה דילמה, מה הוא מעדיף? לצאת לבד, להשאיר את המשפחה שלו, או להישאר uh, בעצם ולהיות uh, עם האדון שלו לתמיד. Uh, הוא קיבל את הברכות ממי? הוא קיבל את הברכות מהאדון שלו. יש כאן אמת רוחנית מאוד מאוד חשובה. Uh, אלוהים רוצה להמשיך לתת לנו את הברכות שלו, uh, uh, שאנחנו נישאר בתוך הבית שלו. הוא האדון שלנו. אלוהים, הוא האדון שלנו, הוא רוצה לתת לנו ברכות, בטח, יש לו מה לתת, לגמרי, מה שהוא נותן טוב, מעולה. אבל אתה לא יכול לקחת את הברכות של אלוהים וללכת לרעות בשדה אחר. הברכות של אלוהים נשארות בבית של אלוהים, הן לא הולכות החוצה, כי בחוץ יש את העולם, והעולם וברכותיו הולך, העולם וברכותיו זמני. תשימו לב שמה קורה בפסוק 6 שהעבד מדבר זה שאשתו נשארה עם הילדה בבית ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני מה המוטיבציה הראשונה שלו? הראשונה הוא אוהב הוא אוהב את האדון שלו נכון? הוא עושה את זה בבחירה או, מי, או האדון שלו מכריח אותו? לא קודם כל הוא עושה את זה קודם כל כי הוא אוהב אותו הוא הראשון, הוא לא אומר קודם, אני אהבתי את אשתי, את הילד שלי ואת האדון. מי הראשון? הראשון זה האדון. הוא מחליט להישאר לא בגלל שהוא רוצה להישאר עם אשתו ועם האדם. קודם כל הוא רוצה להישאר כי הוא אוהב את האדון שלו. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. ואז האדון שלו מגיש אותו אל האלוהים, והגישו אל הדלת. או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אני רוצה עכשיו לשאול אתכם, איזה אמת רוחנית אתם קוראים בפסוק 6 שקשור להגיש אותו לאלוהים לדלת אל המזוזה ולעשות לו חור באוזן עם מרצע? מה אתם מבינים מזה? תגידי <תקיד> <תקיד> מה שאת רוצה נשאר עם האדון ואז שמים לו לא בגוף כאילו בגוף יש לו סימן. סימן שלפי הסימן רואים שהוא נשאר לעולם עם למה ה... דווקא עם באוזן? אני לא יודעת אבל אני מדברת רצה ישוע... להגיד עכשיו משהו אחר עכשיו משהו אחר וישוע הוא בחר באופן כאילו מרצון הטוב שלו לקבל את הסימנים על הגוף שלו כדי ש... והוא תמיד שייך, עכשיו הוא תמיד איתנו, כי כשאנחנו נהיה ב... בה... נחיה פה בכדור הארץ החדשה, הוא יחיה איתנו, לתמיד. ואז זה האמת שאני ראיתי. אוקיי, okay, אז מה שבעצם את אומרת שהוא רצה סימנים בגוף, אבל לא בטוח שזאת <לא הייתה ש... הכוונה שלו. לא, שהוא, לא שהוא רצה, אבל הוא ידע. והסימאים האלה מעידים שעכשיו הוא יישאר איתנו לתמיד. זה, זה עדות, זה. זה כמו כן, עדות. כן. נכון. אוקיי, זה באמת נכון ומעניין. גם הסימן הזה שבעצם האדון עושה, קשור לשייכות של העבד אליו. למה הוא רוצע את אוזנו על הדלת? מה זה הדלת? מה הדלת מסמלת? הבית שלו, נכון? זה הכניסה לבית שלו. עכשיו, מה, מה קורה כשעושים חור באוזן? מה, יוצא מים? מה? מה יוצא? זה דם, נכון מאוד. יש כאן עניין של ברית. ברית שקשורה בין העבד לאדון, וכמו וה... שידנה אמרה בצדק, ש... וגם דניאלה, שזה קשור לציות. בעצם העבד מתחייב לקיים ולהיות נאמן כבן ביתו של האדון, לתמיד. הוא ישמע בקולו והאוזן שלו בעצם תהיה קשובה תמיד אה, לאדון שלו אה, למה שהוא יבקש. אז אה, אה, בעצם העבד העברי שהסכים להיות עם אלוהים הוא בעצם ההחלטה שלו משנה סטטוס. עד לרגע שהוא אה, בששת השנים הראשונות עד לרגע הזה הוא היה מין אורח בבית הזה, אורח שהוא בעצם זמני, הוא לא יישאר שם, בהחלטה שלו, בהחלטה שלו. אבל כאשר הוא מקבל את הסטטוס החדש, החברתי שלו, הוא נשאר עבד לעולם, כתוב ועבדו לעולם, גם המושג לעולם זה רק עד שהוא ימות כמובן, הוא לא, הוא לא עובד אותו לעולמי עולמים לנצח נצחים. כל עוד הוא חי אצלו בבית, הוא לעולם לא עוזב אותו. אז העבד הזה לא היה יותר אורח בבית של האדון, הוא כבר הופך להיות בן בית, וזה בעצם היה אליעזר. אליעזר לא היה שש שנים יחד עם אברהם, הוא היה שנים רבות מאוד, והיה נראה שאברהם ושרה הגיעו לגיל כל כך מתקדם. שכבר לא היה נראה שיהיה להם ילדים, נכון? גם לאברהם בעצמו לא היה הגיוני, והוא אמר לו, זה בסופו של דבר יירש אותי, אליעזר. אליעזר היה ידיד. למה כתוב יהודה משק? אני לא בטוח שדמשק הייתה אז כעיר בזמן של אברהם, מבחינת תנ"ך. כן. אבל בכל מקרה, אני לא חושב שיש איזה קשר לסוריה, לדעתי. צריך לברר את זה, איפה פה? אה <ספור> כן, אוקיי, <Okay. ספור> נכון מאוד, <ספור> הוא בעצם מרגיש בן בית אצלו. מעניין שאלוהים אומר את זה בעצמו אה, אה, על משה, שהוא בן בית אצלו, אנחנו מכירים את הפסוק הזה במדבר 12, 7-8, אלוהים מדבר אל אה, מרים ואהרון ונוזף בהם, הוא נוזף בהם על כך שהם העזו לדבר שרה במשה, שרה בסמך כמובן, לדבר עליו לא טוב, על אשתו הכושית שהוא לקח, ולכן אלוהים יוצא לעמוד לצידו של, של משה ואומר להם, הוא לא סתם נביא, כמו שאתם חושבים, הוא לא נביא פשוט, הוא אדם מיוחד, הוא בן בית אצלי, כתוב בפסוק 7, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, שימו לב איזה מילים אלוהים בוחר, מאוד, מעניין, מאוד מעניין אל אהרון ומרים ומתאר להם את אח שלהם במילים כאלה הוא אצלי בן בית, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת אדוני יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי משה? משה לא היה אורח בבית של אלוהים, משה היה ממש כמו בן בית, ממש כמו בן בית, הוא היה בן בית לאדון שלו, הנאמנות שלו הייתה המפתח כאן כתוב, הוא נאמן איפה? בכל ביתי, נאמן בכל ביתי. הנאמנות שלו לאלוהים הפכה אותו להיות בן בית אצלו. הוא לא היה מבקר או אורח בבית של אלוהים, הוא היה בן בית. מה ההבדל בעצם, בואו נראה עכשיו, נפתח את זה קצת יותר כדי שנוכל להבין את, ההבדל, את ההבדלים בצורה יותר טובה, מה ההבדל בין להיות אורח ומבקר לבן בית? אז יש לנו כאן שני העמודות האלה אצל בני בית כמו שאנחנו רואים אצל משה ואצל העבד יש מחויבות מחויבות לאדון המחויבות שלהם אליו היא ללא פשרות אבל המבקרים והאורחים אין להם התחייבות לאדון אחרי שש שנים אגיד לו שלום היה נחמד מאוד אצלך עכשיו אני חופשי אין לי שום התחייבות אליך יותר. לבני בית יש יחסים קבועים עם, עם האדון. היחסים שלהם הם קבועים איתו. מבקרים או עורכים בבית האדון הם יחסים לא יציבים. לא יציבים. בני בית הם בסופו של דבר יורשים, נכון? ומבקרים או עורכים הם אינם יורשים. ההבדל בין בני בית לאורחים הוא גדול מאוד. ישנם אנשים שמתחילים כאורחים, אבל בשלב כלשהו הם הופכים להיות בני בית. אני זוכר שהיינו באנגליה, היה לנו מין מסורת כזאת, שהיינו מזמינים אנשים ביום שישי בערב לעשות קידוש אצלנו בבית, ובמהלך השנים זה הפך להיות מין מסורת כזאת, שאנשים גם בקולג' ידעו שאצלי בבית יש אספות ביום שישי בערב, שאנחנו נפגשים ביחד. להתפלל, לשיר ביחד, כמו משפחה, שולחן ארוך מאוד, שרים שירים בעברית, וחלק מהאורחים שהיו באים, היו בעצם הופכים להיות במהלך הזמן לבני בית. אז הם היו באים עוד פעם, עוד יום שישי אחד, ועוד יום שישי אחד, ואז באמצע השבוע, ואז בשבת בערב, ואז הם היו הופכים להיות חלק מהמשפחה. אז כשהם היו באים הביתה, אז הם היו נכנסים, הם היו הולכים ישר למטבח, הם לא היו, הם היו מרגישים ממש בו בבית. הם לא היו שואלים אותנו אם אפשר לבוא לישון אצלנו או לא, היו כמה כאלה, לא אחד או שניים, ממש כמה כאלה אה, שהיו אצלנו בני בית אחרי אה, תקופה מסוימת. וזה היה ההבדל ביניהם לבין אורחים רגילים. הקשר שלהם למשפחה הופך להיות הרבה יותר משמעותי. דרך אגב, הם גם לוקחים חלק בעבודות הבית. <laughs> ברצונם, לא בגלל שאנחנו מבקשים. אבל זה גם חלק מהעובדה שהם הצטרפו למשפחה, הם מרגישים כמו בבית. מיוחנן פרק 15, ישוע נוגע פה גם באותה נקודה, בהקשר ליחס של אלוהים לעם שלו. מיוחנן 15, 15, 16, הוא אומר, לא אוסיף לקרוא לכם עבדים. כי העבד אינו יודע את אשר יעשה אדוניו, זה העבד של שש שנים, הוא עדיין אין לו סטטוס, הוא עדיין לא בן בית. קראתי לכם ידידים, שיניתם סטטוס, עכשיו רצת את עוזניכם, העובדה שאתם קשורים אליי, זה תהיה כבר בני בית אצלי. אלו אנשים מאמינים, אמיתיים. זאת אומרת, אלו שהם הקדישו את החיים שלהם לאלוהים בכל, והם עושים כל דבר אליו מאהבה. הוא כבר לא צריך להכריח אותם, אין זמן מסוים שאחרי שש שנים הם אומרים טוב זה חלאס, מספיק נמאס לי שלום ולהתראות. לא, החלק שלהם במלכות אלוהים הוא כבר קבוע. הם עבדים של אלוהים לכמה זמן? Mm -hmm. לתמיד, נכון. כי העבד אינו יודע את אשר יעשה אדוניו, קראתי לכם ידידים מפני שהודעתי לכם את כל אשר שמעתי מאת אבי. אתם יורשים, אתם היורשים. אתם היורשים, אתם שמחים. באמת, איזו הבטחה גדולה, אתם באמת יורשים בי. לא אתם בחרתם בי, כי אם אני בחרתי בכם, והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי, שפרייכם יתקיים, וכל אשר תבקשו מהאב בשמי, הוא ייתן לכם. אנחנו רואים פה שני סוגים של עבדים, כמו שאמרנו, עבדים שהם בני בית, שישוע קורא להם ידידים, ועבדים שאינם יודעים את הרצון, לא יודעים את הרצון. מפני שהודעתי לכם את כל אשר שמעתי מאת אבי, לדעת את הרצון של אלוהים זה סימן שאתה באמת בן בית אצלו. בן בית, אתה יודע מה אלוהים אומר, אתה מכיר את המשפטים שלו, אתה מתייחס אליו ברצינות, אתה בא אליו באהבה. הידידים הם עבדים בני בית, הם לא רק מחויבים לאדון שלהם, אלא הקשר שלהם איתו חזק והם אצלו בני בית, הם הרשו את הבית שהוא הכין להם. כמו אליעזר שהיה אמור לרשת, גם הם מקבלים את זה. שימו לב לפסוק הזה, פסוק 16, כאן כתוב שכשהם בני בית, כמו שהאנשים שהיו אצלנו בבית, היה להם מטלות. זאת אומרת, הם לא רק מקבלים רק זכויות, אלא יש להם גם חובות, נכון? כשהם הופכים להיות חלק מהבית, בעצם, הם לוקחים אחריות על מה שקורה בבית. העבד הראשון, מי היה העבד הראשון? מי יודע. העבד הראשון. העבד הראשון, זה גן, מאוד קל. מי היה העבד הראשון של אלוהים? <אף> נכון. מה הוא היה אמור לעשות? היה אמור לעבוד לדגן, לעובדה ולשומרה, נכון? הוא היה בעצם אמור לעבוד בגן של אלוהים. בגן של אלוהים, זה בעצם היה המטלה שלו. כמובן של אשתו, אלוהים הפקיד אותם, אתם שמים לב שזה עיקרון אלוהי? אנחנו לא מנותקים, אתם יודעים מה זה בכלל יחסים? יחסים של בני בית זה לא יחסים פרזיטיים. אוי ואבוי, כמה, כמה, כמה זה קשה במשפחות היום, בתקופה שאנחנו חיים. הרבה מאוד משפחות נקלעות למצבים שבני הבית, לא כולם, לוקחים חלק. במטלות של הבית, לא כולם, צריך ממש להכריח וצריך לעשות הרבה דברים ולהוציא את הנשמה עד שהילדים מחליטים לעזור והילדים מחייכים. אבל אתם יודעים שבעבר זה לא היה איש לעצמו, זה לא היה איש לעצמו, זה הכסף שלי וזה הדברים שלי והמשפחה הייתה מלוכדת מאוד, זאת אומרת להיות חלק מהמשפחה לא רק היה אה, אה, הזכות לקבל את ההטבות, אלא זכות מאוד גדולה בחובות. אני זוכר בתור ילד, הייתי הולך לבקר את דוד שלי מנחלת יהודה בראשון, והיה להם חצר מאוד מאוד גדולה, אז בתקופה ההיא לאנשים לא היה אכפת להם שלשכן יש תרנגולות בחצר, וטווסים, <laughs> והיה לו את כל החיות שאתם יכולים לתאר לעצמכם, בשבילי זה היה כמו ללכת לגן חיות. לבקר את דוד אפרים, הבית שלנו, זה היה גם מפחיד וגם מעניין. למה מפחיד? כי היה להם אווזים, אלה שבאים... אתם מכירים את האווזים המפחידים האלה? אני בתור ילד, זה היה החיה הכי מפחידה שראיתי בחיים שלי. מה? אבל מה, אני חייב להגיד לכם, זאת הייתה חצר מופלאה. מתחת לכל שיח הייתה תרנגולת עם ביצים. אפילו פעם דוד אפרים נתן לי אפרוח של ברווז שגידלתי אותו יוצאים מהבית יום אחד הוא נעלם ולא ידעתי שאמא עשתה אותו לארוחת צהריים לא הייתה אפרוח, הוא גדל ואז כבר לא היה אפשר לעשות הרבה ובישלו אותו, זה היה כאב לב אבל מה שאני רוצה להגיד שבעצם הבית שלו היה בית שהיה זקוק להרבה מאוד פועלים, ותודה לאלה, אלה הם הרבה ילדים, 12 ילדים. ואני חייב להגיד לכם, אני, אם הייתי יכול לקחת מודל של משפחה שמציידת להורים, זה הם. האבא אף פעם לא היה צועק, הוא היה רק קורא, אפילו לא בעצבים, כאילו לא, הוא היה רק אומר, צריך לקחת את זה וזה, אמיר בוא, תיקח. כן, אבא. כל הילדים ככה והיה הרבה לנקות את הכלובים ולשדה ולנקות את הבעיה הרבה עצי פרי שיזיפים ואגסים ותפוחים בקיצור עד היום זה שם רחוב אלי כהן בנחלת יהודה הילדים מאוד מאוד צייתנים אבל הבית הזה היה עובד טוב כל אחד מהם היה עושה את העבודה שלו והיה בית מלוכד האבא היה בעצם המנהל הכללי של הבית והם שמעו לו. כאן, כאן אלוהים רוצה שהילדים שלו יהיו כאלה, גם בתוך הקהילה שלנו. בתוך הקהילה שלנו יש לנו אפשרות אה, לעבוד בבית של אלוהים, להיות עבדים בבית שלו. היום היה לי הזדמנות להיות פה ונכנסתי ואוקסנה הייתה מנקה את הרצפה ומסדרת ו... מוציאה דברים, לא נתנה לי לדרוך פה, אל תעבוד פה, אל תלך, חצפה רטובה, אי אפשר היה לדרוך בכל מקום. <laughs> אבל יש לכל אחד הזדמנות באמת לתרום את החלק שלו בקהילה, וזה לא רק לעשות ספונג'ה, לא חסר לנו דברים, היום בוועדה אנחנו נדבר על חלק מהדברים האלה, להיות עבד בבית של אלוהים, אוקיי? Okay? ישוע אומר, לא אתם בחרתם בי, כי אם אני בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי. מה טעם בעבד אם הוא לא בעצם, זהו, עבד, עצם העובדה שהוא עבד, זה כבר אומר שהוא צריך לעבוד. עבד שלא עובד, זה לא עבד, זה בן אדם שלא קשור, זה אורח. אורח שבא הביתה, לא, לא, אל תיגע, אל תיגע, אתם עורכים, אתם לא עושים כלום. אתם אה, לא קשורים, לא אבל רוצה לעשות כלים, לא לא לא, אתם אורחים, אתם לא, לא יכולים לעשות שום דבר. יוחנן 14, 1 עד 3, אל יבהל לבבכם, האמינו באלוהים, האמינו גם בי, בבית אבי מעונות רבים, לו לכן, כלום הייתי אומר לכם שאני הולך להכין לכם מקום? ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם אליי למען תהיו גם אתם באשר אני שם. במלכות אלוהים אין אורחים. אין אורחים. מלכות אלוהים אין אורחים. כל מי שיהיה במלכות השמיים יהיה שם כמו בן בית קבוע. לנצח, לא אורח זמני. לא אורח זמני. כל מי שיהיו לו יחסי קרבה לאלוהים ומחויבות לדברו, כמו העבד שאוזנו נרצעה, ולתוכנית הישועה שלו, מחויבות. הוא יהיה בן בית בבית של אלוהים. איך אנחנו יודעים אם מישהו בן בית או לא? אנחנו מרגישים בחסרונו. <חסר> מה אמרתי? מה זה להרגיש בחסרונו? מה זה להרגיש בחסר? <חסר> בחס... שהוא חסר, נכון? אם יש מישהו שהוא בן בית אצלכם ופתאום הוא לא נמצא. מתי אנחנו הכי הרבה נרגיש בחסרונו? כאשר הבית הזה היה תלוי הרבה בו. שהיה לו ממש השפעה, שהוא לא נמצא, הוא אבוי, כל הדברים, לא, לא הולך כמו שצריך. לא רק כלים, נכון, אבל, אבל הבית לא מתפקד כשהבן בית הזה אינו נמצא. זה מראה שהוא בן בית, זה מראה שהוא עבד שעובד. שיש לו, אפשר להגיד, שברכה מאוד גדולה, והוא אינו אורח. איך אנחנו יודעים אם אנחנו אורחים בבית של אלוהים או בני בית? כל אחד מכם צריך לחשוב האם הוא באמת בן בית בבית של אלוהים? בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, היה סיפור על יתרו הוא בא לבקר את משה הוא לא היה עבד של אלוהים הוא לא היה חלק מעם ישראל הוא היה רק אורח ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני אלוהים יתרו מגיע לעשות להם חפלה הוא בא לעשות להם ארוחה הוא בא לבקר אותם משה בן uh, קרוב משפחה שלו הוא בעלה של uh, הבת שלו חותן שלו והוא בא לאכול איתם אבל uh, הוא אינו שייך לעם שלו תשימו לב איזה uh, טרגדיה יתרו בא לזבוח לאלוהי ישראל, הוא מאמין באלוהי ישראל, איזו טרגדיה שרק אחרי זמן קצר יחסית של ארבעים ומשהו שנים שעברו במדבר פרק עשרים ושתיים ארבע עד שבע, המדיינים הופכים להיות משהו אחר לחלוטין. ויאמר מואב אל זקני מדיין, מיהם זקני מדיין? זה חלק מהעם של יתרו. עתה יילחכו הקהל אל כל סביבותינו כלכוך השור את הירק וילכו זקני מואב וזקני חלק מהעמים שהתנגדו לעם ישראל היו גם המדיינים. המדיינים הם כמובן היו חלק מאוד מאוד גדול שפגעו בישראל וגרמו להם לעבוד אלוהים אחרים. <מדיאנ> המדיינים. <מדיאנ> כן, נכון. אבל הם לא, הם לא הלכו בדרך של אלוהים כמובן. תשימו לב מה אלוהים אומר עליהם. <מדיאנ> וידבר אדוני אל משה לאמור, ואלוהים מדבר פה, פרק 25, פסוקים 16-18, צרור את המדיינים והקיתם אותם. איפה יתרו? מה קרה? כי צוררים, איזה מילה זאת, צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו להם על דבר פאור ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין. מה זה פאור? פאור, אתם זוכרים? פעור. בעל פאור, נכון. אחותם המוכה ביום המגפה על דבר פאור, עבודת אלילים, הם הדיחו את עם ישראל לעבוד אלילים. <אח> במדבר שלושים ואחת שתיים כתוב, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זה כבר היה בשלהי חייו של משה, יתרו פגש אותו למרגלות הר סיני, לאחר מכן ארבעים שנה חלפו ואלוהים אומר לו קודם כל תנקוב את הנקמה במדיינים, רק אחר כך אתה תמות, רק אחר כך תיאסף אל, אל, אל עמך. המדיינים היו אויבים של ישראל, הם היו עובדי אלילים, הם הסיתו את ישראל לעבוד את בעל פעור ונפגעו במגפה הגדולה. תשימו לב איזה שינוי גדול בין הגישה של יתרו, כהן מדיין, לבין הדורות הבאים אחריו. אתם שמים לב, הדורות שבאים אחריו, למה זה קרה? עברו ארבעים שנים מאז פגישת יתרו עם בני ישראל, ואין הסבר מדוע הגישה שלהם לאלוהי ישראל השתנתה, מלבד שהם עבדו אלילים. אבל אנחנו רואים שאחד אה, מהסיבות אה, לכך יכולה להיות שיתרו מעולם לא ביקש להצטרף למי? לעם של אלוהים. הוא הגיע עד הר סיני? כן. הוא הגיע עם העולות והזבחים לעבוד לאלוהי ישראל, נכון? בסופו של דבר הוא לא נשאר עם העם של ישראל, אלא חזר למקום שהוא היה. הוא היה רק אורח, זה מה שקורה. כשאנחנו נהפוך להיות אורחים רק בבית של אלוהים, הדורות הבאים, אתם חושבים שהם נשארו בבית של אלוהים? לא, הם יהפכו להיות עובדי אלילים. ואנחנו לא צריכים יותר מדי זמן לחשוב על זה. אם אנחנו לא הופכים להיות בני בית, בבית של אלוהים, הדורות הבאים יסבלו. אם אתם יכולים לראות שזה קרה אצל המדיינים, 40 שנה לאחר מכן, חס, חס ושלום שזה יקרה לנו דבר כזה, אבל אתם חושבים שזה אף פעם לא קרה? שאנשים אה, היו רק אורחים בקהילה, ובסופו של דבר הילדים שלהם עזבו את הקהילה לא. הדורות הבאים עבדו ילדים. מכיוון שאנשי הקהילה לא היו באמת בני בית. אמנם זאת לא הסיבה היחידה, אבל זאת סיבה מאוד חשובה. ואני לא מפסיק להגיד זאת להרבה חברי קהילה שהם לא באמת לוקחים את השהייה בקהילה, כדבר, את ההתכנסות שלנו, כדבר חיוני לחיים הרוחניים שלהם ולדורות הבאים שלהם. זה דבר מאוד מאוד חשוב, שהילדים יודעים כמה חשוב לאבא או אימא להיות בקהילה. כמה חשוב להם להיות באספות תפילה, אנש... הילדים רואים את זה. בסופו של דבר יתרו חזר לארץ שלו, והדורות הבאים הפכו להיות עובדי אלילים. העולם מתחלק של המאמינים לשתי קבוצות, אלו כמו משה רבנו, דניאל אפשר להגיד, דוד המלך, ורבים אחרים, הם עבדים בני בית, בני בית של אלוהים, ואלו כמו יתרו שהם רק אורחים. החיים שלנו כמאמינים יכולים להתבסס על eh, חיים, דרך חיים של אורח או של בן בית. אלוהים קורא לכל אחד מאיתנו פה היום להיות בן בית אצלו. זאת הקריאה מאלוהים, אבל אתם יודעים משהו? אני לא מנותק מהמציאות. המציאות לעיתים קרובות גוברת על הרצון שלנו להיות עבדה בני ביתו של אלוהים. מה קורה לעבד הזה? אני מאוד אוהב אותך, אבל יש לי אדון אחר שאני גם עובד אצלו. זה נכון או לא? אז מה הוא עושה? הוא יוצא מהבית של אלוהים, של האדון שלו, והולך לעבוד במקום אחר. עובד במקום אחר, אז שבסופו של דבר הוא כל כך מתרגל למקום האחר, שבזמן שהוא היה בן בית אצל אלוהים, הזמן הזה הפך להיות של עדיפות מאוד נמוכה, מאוד נמוכה. אז הוא היה בא לבקר בבית של האדון, אצלו הוא היה בן בית, בא לבקר שם יום אחד בשבוע, אולי פעמיים בשבוע, אבל בכל שעה שבוע הוא כבר החליף אדון, הוא החליף אדון, והאדון שהוא עובד אצלו הוא לא אדון שהוא מלא רחמים שאוהב, הוא אדון אחר. אם זה לא אלוהים, איזה עוד אדון נשאר? כמובן, אין שום ספק, אנחנו אפילו לא חושבים שיש עוד אפשרות אחרת, כי אנחנו יודעים את האמת. האדון השני משתמש בעבדים שלו עד שהם להפיסת כוחות. בסופו של דבר. הירח נמצא בחלון, אבל הבן אדם עוד ממשיך לעבוד במשרד עד סוף חייו, עד שהוא כבר לא יכול כבר לעבוד. יש לי אח כזה לצערי הרב שהוא לא יכול להשתחרר מעבודה כזאת. הוא עובד בחברה ממש ממש טובה, עם תנאים שכל אחד בעולם היה רק חולל שיהיה לו, בהרצליה פיתוח, בחברת הייטק מאוד מאוד גדולה, שאולי הוא מקווה שיהיה להם איזה אקזיט. משהו בקרוב, זאת אומרת שחברה גדולה תקנה אותם, אבל בינתיים זה לא קורה. כל התנאים נהדרים, רק תנחשו מה הדבר הכי גרוע שם. לא, לא, לא, שתהיה גלובלית זה נכון. נכון מאוד, ובקושי מוצא זמן לנשום. אתם יודעים עוד דבר אחד בקשר לזה? פעם זה לא היה ככה, היום... טכנולוגיית המחשבים הביאה את המצב שאנשים לא רק צריכים להגיע לעבודה ולעבוד, אלא הם יכולים לעשות את אותו דבר גם מהבית. אז מה הם עושים? אז הם לוקחים איתם את העבודה הביתה. הם מגיעים הביתה וגם שם מתקשרים אליהם אסמסים, וואטסאפים וכל הדברים האלה וממשיכים לעבוד גם כשהם נמצאים בבית. אתם חושבים שזה רק במשפחה אחת או שניים? זוהי תופעה. כשאנחנו מקדישים את החיים שלנו לאדון של העולם, האדון של העולם רוצה לסחוט אותנו כמו לימון, להוציא מאיתנו את כל המיץ שאפשר ובסופו של דבר להשאיר אותנו כמו סמרטוטים. בסופו של דבר אנשים מגיעים לבית של האדון שלהם, בני בית הם מגיעים כמו סמרטוטים. מה פירוש להיות עבד בבית של אלוהים? האם הפירוש הוא להיות ככה? האם עבד בבית של אלוהים צריך להיות סמרטוט שמגיע שאין לו כבר כוח? אני ב... לפני כמה שנים היו לי אספות תפילה, שאני החלטתי בתמימותי הרבה לעשות כל יום. אנשים היו באים לאספות תפילה מהעבודה, עם עיניים כאלה אדומות, בקושי יכולים לחיות, בקושי יש להם... למה? מכיוון שהם הוסיפו את האספת תפילה לתוך הלוח זמנים הצפוף שלהם, ממילא. הם לא הורידו או פינו קצת מקום בלוח זמנים שלהם בשביל הבית של אלוהים. וזה משהו שהוא לא, זה אלוהים כמובן שהוא לא רוצה. העבד של האדון בן ביתו לא היה עבד של שניים, הוא היה או זה או זה. העבד הקדיש את החיים שלו לאדון, איך אנחנו אמורים לעשות את זה? מה, אני תמים? מה, אני חושב שזה לא אפשרי? האם יכול להיות שאנחנו יכולים באמת להקדיש לאלוהים את מירב זמננו? האם זה אפשרי? זו שאלה שהתשובה עליה היא כן. היא אפשרית, גם, גם אם אתם חושבים שלא, זה אפשרי. אנחנו הולכים באמונה, אנחנו יודעים שהדברים האלה הם לא פשוטים, אבל אלוהים הוא זה שמשחרר בסופו של דבר. בואו נחשוב ביחד. למה אנחנו מתפלאים שאין לנו זמן לעשות את מה שאלוהים מבקש מאיתנו? אסור לנו להתפלא. מכיוון שאנחנו יודעים את התשובה. אנחנו כל כך עסוקים. עסוקים, זה הסיבה, אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד עסוקים. אז מה הפתרון? השאלה היא אם אנחנו חיים בשביל לעבוד או עובדים בשביל לחיות. ראיתי בזה אה, סטיקר באינטרנט על, על, על תמונה כזאת שכתוב בה. אה, לעבוד בשביל לחיות הורג אותי. Working for a living הורגת אותי. Working for a living is killing me. העבד של אלוהים הוא לא צריך להיות ככה. תתארו לעצמכם שקיפה והחברים שלו בנוסף לכך שהם היו עם ישוע הם היו גם צריכים לעבוד בים באותו הזמן. <אף> גם זה וגם זה. מה אתם חושבים אם היו משקיעים את כל הזמן שלהם בים בלדוק דגים האם הם באמת היו יכולים לעשות את הרצון של ישוע? הול... בטח שלא. תשימו לב שכל מי שהחליט ללכת אבל אתם תגידו, אבל מה אתה רוצה? אתם זזים בכיסאות שלכם בחוסר מלוכה, אתם אומרים איך יוצאים מזה? איך אנחנו בעצם יכולים להקדיש יותר זמן לאלוהים במצב הכלכלי שאנחנו נמצאים פה היום? כי אחרת אנחנו לא נוכל לעשות כלום. הקהילה לא יכולה לתפקד אם אין לה זמן לתפקד. בשביל זה אנחנו חייבים שיהיה לנו אמונה. אולי אני נשמע כמו קול קורא במדבר, בן אדם מנותק מהמציאות, אבל אנחנו לא יכולים לעצור את הזמן. הזמן עובר והחיים נגמרים, ואנחנו צריכים לעשות מעשה. לפנות זמן, תיקחו את הטרקטור של החיים שלכם, יש לו קף גדולה, תראו אם אתם יכולים להניע אותו בבוקר, אולי אפשר בתוך הצ'אנק הזה של כל היום, משעה שש בבוקר עד עשר בלילה. כל הזמן הזה שאתם מקדישים אותו לאדון שלכם בחוץ, אולי אפשר למצוא כמה שעות בתוך הצ'אנק הגדול הזה, אתם רוצים לשמוע משהו? אם הבוס שלכם ישמע את הדברים האלה ויגיד, תשכחו מזה, אתם צריכים אותי, צריכים שעות נוספות, אתם צריכים להקדיש את כל הזמן שלכם אליו. זה העולם, אבל זה לא נכון, זה לא מה שאלוהים רוצה. אלוהים לא רוצה את זה, אלוהים רוצה שהתלמידים שלו, הם לא רק כי יהיו מקצועיים במקצוע שלהם, אלא קודם כל יהיו תלמידים שלו, קודם כל בני בית אצלו, והוא יספק להם את מה שהם צריכים. אני לא אומר את זה סתם, זה דבר שהוא אפשרי, זה דבר שהוא מוכח, זה אלוהי ישראל. אם אנחנו מאמינים בו, מי פה מאמין שאם הוא יעבוד פחות, הוא, יהיה, הוא יגיע לשפל המדרגה? מי מאמין? מי חושב, מי חושב שאם י, י, י, י, יוריד מהעבודה שלו, הוא יקדיש יותר זמן לאלוהים, לא יהיה לו מה לאכול, או לא יהיה לו איפה לשאול. אתם באמת חושבים ככה? אם תעבדו פחות, אז לא יהיה לכם איך לחיות? כמובן שכן. אלוהים נותן ברכות מכל הכיוונים, ולא רק, במיוחד לא דרך הבוס בעבודה. אנחנו לא צריכים להיות עבדים למקום העבודה שלנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לעבוד, אבל לא להקדיש לעבודה את כל הזמן שלנו. כמה מסגרות יש לכם בחיים? מסגרת. רוב המסגרות שלכם קשורות לעבודה. המסגרת הכי גדולה שלכם במשך השבוע, איזה מסגרת זאת? של נכון? יפה. מהבוקר עד הערב, נכון? זה מסגרת אחת. אבל זאת לא המסגרת היחידה, אסור להזניח את המסגרות האחרות בחיים. היום אנשים לוקחים את המסגרת הזאת ועושים אותה הדבר העיקרי. אבל לא, יש כמה מסגרות בחיים. למשל, מסגרת, מסגרת של הקהילה, היא מסגרת או לא מסגרת? אחלה מסגרת, האם אנחנו צריכים להזניח את המסגרת הזאת? לא. אנחנו, יש לנו מסגרת של משפחה, מה עם המסגרת הזאת? האם אנחנו צריכים להזניח את המסגרת של המשפחה? לא. אנחנו צריכים לתת לכל המסגרות בחיים שלנו מקום, וכשאנחנו מגיעים למצב בעבודה שהמסגרת הזאת חולקת אותנו, אנחנו אומרים, סליחה, זה לא הדבר היחיד בחיים שלי, יש לי עוד דבר שאני אחראי עליו. אני לא חי בשבילך, אני לא עבד שלך, אני בן בית אצל העדות שלי. אני צריך את המסגרת הזאת. האם הקהילה של אלוהים היא העבד העבד של העולם? אני שואל, את, אני שואל אתכם, תגיד, האם זה אפשרי? האם זה אפשרי להקדיש יותר זמן לקהילה מאשר לעבודה? למה אתם לא מדברים? תדברו, אני רוצה לשמוע. אולי אני אדבר שטויות? מה אתם אומרים? מה אתם אומרות? לא נמצא פה שום גבר, איפה כל הדברים? אולי הם בעבודה, נכון? למה אין לנו זמן? למה יש לנו את כל הזמן לתת לעבודה, ואין לנו זמן לתת לה? או, זה עניין של אמונה, נכון. וכל השאר יתווסף לכם, אתם שמים לב שיש פה אשליה? מה השטן רוצה לקחת מהאנשים של אלוהים הכי הרבה? את הזמן שלהם. הרי תלמיד של המשיח שלא נשאר לו זמן בשביל הבעל בית שלו, בשביל האדון שלו, מה הוא בעצם שווה בשביל העבודה של אלוהים? לא הרבה. הדבר הכי גרוע בשביל השטן שהתלמיד יגיד אוקיי, מספיק. כמו שאללה הוא הייתה אומרת להם בצבא, אני לא יודע איך היית אומרת להם את זה, אבל היית אומרת להם בסדר, אומר, יאללה מספיק, הייתי פה עד ארבע, עכשיו יש לי אסופת תפילה בתל אביב. אפילו צה"ל לא יכול אה, לעצור אותה. אף אחד לא יכול לעצור את הזמן, אף אחד לא יכול, אי אפשר לעשות את זה. הגישה שלנו מכל הלבים, אם אני אשאל כל חבר קהילה, איזה גישה יש לך? היא לא צריכה להיות גישה רגשית. אתם יודעים מה זה גישה רגשית? לפי הרגשות. לא, אלוהים הוא מאוד פרקטי. אלוהים הוא מאוד פרקטי, הוא רוצה שאנחנו מעבר לרגשות, שלא נגיד, אבא, אני בן בית אצלך בבית, ובעצם אני לא. אלוהים באמת רוצה שאנחנו נהיה בני בית. האם אתם, יש לכם שם פיקטיבי בספר החיים או שם אמיתי? האם הייתם רוצים להיות כתובים שם בצורה פיקטיבית? לא. אתם באמת רוצים שהשם שלכם יהיה שם ממש ככה. לא בתור אורחים, אלא שם קבוע. איך זה יכול להיות שהגישה שלנו היא של בן בית, אבל אין לנו בכלל זמן בשביל אלוהים במשך השבוע, כמעט בכלל. מה קורה? האם החיים שלנו, חייבים לעבור, לעבור סביב שעות עבודה בלתי נגמרות, אני מאמין שלא. אולי אני קול קורא במדבר. אני החלטתי גם, אני לא תמיד עבדתי בתור פסטור. הייתה תקופה שחזרתי בתשובה ש... של שלוש שנים, שהמשכתי, אה, שהייתי מאמין, ועבדתי בתור חשמלאי, ואני הייתי בא לבוס שלי ואומר לו, אני לא נשאר שעות תוספות. אני צריך ללכת הביתה, יש לי מסגרת אחרת. והייתי הולך, ואתם יודעים מה? הוא כיבד את זה, לא הייתה לו ברירה. ואני חייב להגיד לכם, לא נשארתי רעב, אף פעם, אף פעם. היו לי ארבעה ילדים, ואף פעם לא נשארתי רעב, ולא עבדתי כמו חמור. בשעה ארבע הייתי הולך הביתה, הם היו יודעים, אני לא עושה שעות נוספות, לא עושה, יש לי חיים, לא רוצה כסף. אתה רוצה, תפטר אותי. והוא לא פיטר אותי. כי אני אמרתי לו, המשפחה שלי, וזהו, זה, אני עובד זהו, אני לא רוצה להקדיש את כל החיים שלי רק לעבודה. ואלוהים בירך את זה. בסופו של דבר הוא בירך את הדבר הזה. אנחנו זקוקים כקהילה לזמן. בלי זמן אנחנו לא נעשה כלום. בלי זמן, מה, מה נדבר עם הכיסאות? מי יכול לעבוד? הנני, שלחני, מי אמר את זה? ישעיהו. מה הוא אמר לו? אין לי זמן, השבוע, יש לי הרבה עבודה, אני לא יכול ללכת. <laughs> הבוס שלי רוצה שנשאר שעות נוספות? לא! אני רוצה לשים את, ה... את, ה... את האוזן שלי בדלת שלך, זהו. לא בדלת של העולם, לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה להיות של העולם, בוא נתפלל בשביל זה, בוא נצום. למה הקהילה לא יכולה לעשות כלום? למה? מה אנחנו? איזה מין אלוהים אנחנו עובדים? אם אנחנו בבית של אלוהים והוא הבעל בית ואנחנו בני בית אצלו, האם חסר לאלוהים אוכל בבית? לא. האם חסר לו אה, ברכות לתת למאמינים? גם לא חסר לו. אסור לנו ללכת, כמו שבועז אמר לרות, מה הוא אמר לה? אל תלכי ללקוט, מי יודע את ההמשך? אל תלכי ללקוט בשדה אחר, ללקוט. תקטפי מהשדה שלי. אל תלכי לחפש בשדה של האחרים. גם הקהילה שלנו, אנחנו לא צריכים. צריך להקדיש את מירב הזמן, ואתם יודעים שזה האשליה של כל הקהילות. אנחנו לא יכולים לעשות כלום כי אין לנו זמן. אין לנו זמן. הבעיה היא שאנחנו לא יכולים לעצור את הזמן והזמן עובר מהר מאוד. יש לשטן משימה והוא מצליח לצערי הרב היום יותר מתמיד. הוא רוצה לשלוט על החיים של כל בני האדם. הוא רוצה שכולנו נהיה עבדים של מי? שלו, נכון. והוא מצליח לשכנע אנשים רבים מאוד שאין שום סיכוי שהם יכולים לשנות את החיים שלהם. תגיד לכם, תשנו את החיים שלכם. אתם תגידו, כן, אנחנו יכולים לשנות את החיים שלנו. למה? כי יש אלוהים בשמיים, הוא האבא שלנו. אתה לא תגיד לנו שהחיים שלנו יישארו כל החיים שלנו בפרוץ. לא. אנחנו רוצים לבקש מאלוהים ולהיות בני בית אצלנו. הוא ישנה את החיים שלנו, וזה אפשרי. אלוהים יכול לעשות הכל, כמובן. אני מאמין שלכל אחד בקהילה יש... סיכוי ממש מצוין, בוא נחשוב כקהילה, כבני אדם. לכל אחד יש סיכוי לשנות את סגנון החיים שלו לגמרי. באמת, אלוהים רוצה שאנחנו נעשה את זה. אלוהים רוצה שגם יהיה לנו זמן משלנו. בכל יום בשבוע אנחנו זקוקים גם למנוחה בשעות הערב, אחרי הצהריים, מעבודה. שעה של ישיבה במקום שקט לתפילה, למה לא? למה לא? מנוחה כללית יכולה לתרום גם לבריאות שלנו. הפיזית והרוחנית בשביל מה? איזה מין סוג של תלמידים אלוהים רוצה שיהיו אצלו בבית? תלמיד סמרטוט שבקושי עומד על הרגליים, או תלמיד בעל בריאות פיזית ונפשי? מה שווה שמחלקת בריאות מדברת על הדברים הטובים ביותר שחברי הקהילה יכולים ליהנות מהם? אם אין להם בכלל הזדמנות לעשות את זה, ליישם את זה מבחינה של זמן, הם לא יכולים, אין להם זמן לזה. הם חיים בצורה משוגעה. הם לא יכולים בעצם לקחת את הדברים שאלוהים רוצה, את הברכות שאלוהים רוצה לתת להם, למה? לגלה לכם סוד, כי הם עובדים בשביל אדון אחר, בשביל העולם. הם עובדים בשביל העולם, והעולם אין לו סבלנות. את חושבת שהעולם רוצה שאנחנו אה, נשב ככה? ממש לא, מה? נכון, נכון, אני כבר מסיים. כמובן שאנחנו זקוקים לאלוהים, אנחנו זקוקים גם לזמן חופשי, ואני מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו זקוקים למנוחה הזאת. במקום לעבוד מהבוקר עד הערב, אנחנו צריכים את הזמן לתת לאלוהים בכל מה שאנחנו עושים. אלוהים רוצה את התלמידים שלו שיהיו בריאים. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, אבל האם זה אומר שאנחנו צריכים לעבוד מהבוקר עד הלילה? כמובן שלא. אבל שינוי בחיים מתחיל בהחלטה וממשיך בתפילה, וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו. אנחנו מחליטים שאנחנו מבקשים מאלוהים לעשות שינוי בחיים שלנו. מנהלי מחלקות זקוקים לזמן, חברי קהילה זקוקים לזמן. אנחנו חייבים שיהיה לנו זמן כדי להצליח לשנות את החיים שלנו ושל הילדים שלנו. אז בואו נתפלל ביחד ונבקש מהם. אנחנו אבא מבקשים ממך לשחרר אותנו מהכבלים הנוראיים של חוסר הזמן, של עבודה בלתי נגמרת, של אין סופיות של אה, אה, עבודה שבעצם גורמת לנו לא להיות בבית שלך. אני מבקש אבא עכשיו שכולנו מחליטים, תעזור לנו, לכל אחד מאיתנו, תלך את אבא בדרך שתראה לנו, תקבל אבא את הרצון שלך, תעשה את השינוי אבא בחיים שלנו, שאנחנו מבקשים כדי שאנחנו נוכל להקדיש את זמננו אליך, כדי שנוכל לפעול בהתאם לתוכנית שלך, בהתאם לתוכנית הישועה שלך, לברך את חברי הקהילה שלך אבא, החיים הם לא פשוטים ולא קלים במדינה הזאת, אבל אנחנו רוצים אבא לעבוד בשבילך ולהביא כמה שיותר אנשים אליך. אנחנו זקוקים לזמן הזה ואנחנו מבקשים שתשבור כל הכבלים של השטן שרוצה להרחיק אותנו ממך ומהקהילה. תעזור לנו אבא להקדיש את כל המחשבות שלנו אליך. אנחנו מתפללים ומבקשים את זה בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך. אמן ואמן. אוקיי, okay, אז uh, זה הזמן שלנו עכשיו um, לשיר עוד שיר אחד. איזה שיר אתם רוצים לשיר עכשיו? מישהו רואה יש לו איזו הזמנה מיוחדת? לב טהור, אוקיי. לב טהור, אני לא לב אלוהים. ורוח נכון חדש בקרבי. אתם זוכרים את המילים, אז אפשר לשיר את זה גם בלי המצגת. אז בואו נעמוד ביחד ונשיר. לב טהור ברה לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור ברה לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור ברה לי אלוהים, לב טהור ברה לי אלוהים, לב לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור, ברה לי אלוהים, לב טהור, ברה לי אלוהים, ברוח נכון חדש בקרבי, ברוח נכון חדש בקרבי. זו תפילה מאוד מאוד יפה. שלא יהיה מברך אותנו, זה הזמן שלנו עכשיו אה, לצאת להפסקה ממש קצרה, שאחריה אני מזמין את כל חברי הוועדה להצטופף בחדר הגדול שם, ומי שרוצה לחכות זמן קצר אה, של אה, משהו כמו שעה, אתם רוצים לעשות את הפריסה לפני, בסדר, אוקיי, אז בואו אה, נחגוג קודם כל את... כי אני רוצה שיהיו יותר, אני לא רוצה שיצטרכו לחכות כמה.